Buonasera e buon ascolto sempre su Radio Andorosso 87.9 questa è entropia massima e vi parleremo per la seconda volta di fracking cioè della fratturazione idraulica fa parte questa trasmissione del ciclo eh, energie devastanti e sicuramente il fracking eh, non ha niente da invidiare appunto a questo titolo. è veramente una ne abbiamo già parlato circa un mese fa vi eh, ricordo brevemente di che si tratta Eh, la fratturazione idraulica eh, prevede la perforazione del suolo anche a notevoli profondità, eh, varie centinaia di metri eh, con l'iniezione di liquidi ad alta pressione eh, Questa iniezione provoca la rottura degli strati rocciosi più profondi E questa tecnica serve a far venire in superficie eh, sia il petrolio dagli scisti bituminosi o eh, i gas eh, che possono venire da sabbie compatte in depositi a bassa permeabilità. o anche eh, metano da strati di carbone eh, principalmente questa tecnica il fracking fa, ehm, ha come obiettivo il gas di scisto detto in inglese shale gas eh, da argille eh, c'è anche un'altra qualità di questo gas che si chiama tight eh, che ehm, viene da rocce eh, calcare arenarie e eh, di quarzo Eh, appunto quando invece è prevalente l'argilla si chiama eh, shale gas. Ora questa tecnica ha permesso ehm, di eh, estrarre appunto, eh, molto di questo gas e anche di questo petrolio consentendo agli Stati Uniti di diventare addirittura il primo produttore mondiale eh, di questo gas. e quindi di ribaltare eh, da in pochi anni una situazione che lo vedeva ormai storicamente come importatore netto di idrocarburi, quindi in debito energetico e questa tecnica mh, per quanto assolutamente devastante per eh, l'ambiente in particolare per l'acqua ma anche per l'inquinamento dell'aria eh, per non parlare poi dei danni all'agricoltura eh, dove chiaramente ci sono questi pozzi l'agricoltura non è più possibile neanche l'allevamento ecco eh, l'incidenza economica di questa tecnica è sicuramente imponente e ha provocato eh, dell'apertura di eh, centinaia, migliaia di pozzi un po' in in tutto il mondo, no? Questa eh, grandiosa tra virgolette scoperta, anche se nella prima puntata un mese fa abbiamo detto che come tecnica non è nuovissima risale a um, oltre un secolo fa eh, la la prima iniezione di eh, questi questi liquidi eh, a base soprattutto di acqua, ma non solo per eh, fratturare le le rocce l'altra volta abbiamo anche ricordato come oltre al eh, gravissimo inquinamento delle falde acquifere eh, sia stato ormai dimostrato anche l'incidenza in eh, nel determinare piccoli terremoti eh, hanno fatto uno studio approfondito nello stato dell'ohio negli stati uniti eh, ma ehm, anche in italia in particolare Nella zona eh, terremotata non molto tempo fa, in Emilia-Romagna, è stato ehm, commissionato uno studio appunto, per ehm, verificare se eh, anche eh, in quella zona l'apertura, eh, cioè in, in quella zona potrebbe eh, determinare altrettanti eh, terremoti. Eh, l'utilizzo di questa tecnica nella mh, trasmissione di oggi non eh, abbiamo purtroppo per impegni eh, precedenti eh, un, un eh, esponente del no fracking Italia Che, era un, che è appunto un'associazione che si occupa di eh, contrastare, impedire l'apertura di, eh, di questi pozzi eh, nel nostro paese. C'è una battaglia iniziata mh, negli Stati Uniti dove appunto l'impatto è più devastante che altrove e come abbiamo detto anche l'impatto economico è sicuramente notevole eh, dall'uso di questa tecnica. E C'è anche una campagna europea contro il fracking, eh, ma eh, avremo comunque un intervento eh, telefonico da parte dell'associazione A Sud che eh, si occupa di queste come di altre eh, questioni eh, ambientali ed economiche. Vi ricordo il numero di telefono della radio 06491750 e non, non ho capito bene se c'era qualcuno che eh, stava telefonando mh, per partecipare alla trasmissione comunque eh, ovviamente è possibile per chi volesse intervenire e, e dunque a, a qualche altro dato su, eh, sull'inquinamento causato da, queste, da questa tecnica, da questa tecnologia Eh, gli effetti si hanno non solo sull'acqua come abbiamo detto non solo sull'aria ma anche per l'uomo per gli animali e per la flora eh, l'acqua utilizzata per fare queste eh, per spaccare le rocce a grandi profondità eh, viene calcolata con 29.000 metri cubi l'anno per un singolo pozzo ma non si tratta di acqua allo stato puro perché per ottenere il risultato bisogna aggiungerci diverse sostanze pericolose ebbene si tratta di oltre 260 agenti chimici cancerogeni o altamente tossici e su questo non ci sono dubbi eh, ma ci sono evidenze eh, mediche eh, ormai eh, comprovate i nomi di questi eh, agenti chimici sono eh, tra gli altri naftalene, benzene toluene, xilene etilbenzene piombo, diesel formaldeide, acido solforico tiourea cloruro di benzile, acido nitrilo triacetico acrilamide, ossido di propilene, ossido di etilene, acetaldeide, D2-etilesile, ftalati. Senza dimenticare anche le sostanze radioattive, appunto per non farsi mancare niente, come cromo, cobalto, iodio, zirconio, potassio, lantanio, rubidio, scandio, iridio, cripton... zinco, xenon e manganese ecco tutta questa bella roba viene appunto eh, mescolata con eh, queste enormi quantità di acqua eh, mh, spinte a forza grande pressione dentro questo pozzo raggiungono la roccia, la spaccano e quindi liberano i, questi eh, liquidi eh, di petrolio oppure questi gas lo shale gas Ma che cosa succede? Che ben l'80% di questa immissione di fluidi, non è più acqua no ovviamente con tutte queste queste aggiunte tossiche e, e cancerogene, ben l'80% di questo liquido ritorna in superficie, quindi solo come acqua di riflusso. quindi il 20% rimane nelle profondità della terra ma l'80% ritorna da dove era venuto e quindi è facile eh, capire come queste miscele altamente tossiche e cancerogene poi si disperdono nell'ambiente questa pericolosissima tecnologia si è affacciata qualche anno anche in Europa, i primi paesi diciamo che l'hanno eh, hanno sfruttata sono stati la Polonia e la Norvegia ma eh, no, sono stati poi affiancati da altri come la Romania e il Regno Unito e eh, siccome la quantità di eh, giacimenti mh, sono, è notevole, si parla di 400 miliardi di metri cubi da cui si può estrarre eh, appunto questo gas essenzialmente ma probabilmente anche questo petrolio da scisti E, e quindi l'Unione Europea ha eh, pensato di eh, varare una direttiva in proposito. Oh, ricordiamo che eh, in Italia, appunto, il precedente governo del primo ministro Enrico Letta eh, aveva considerato lo shale gas come eh, parte del, importante del futuro. energetico del nostro paese guarda caso la stessa compagnia delle grandi eh, eh, multinazionali dell'energia a cominciare dall'ENI ma ascoltiamo adesso un una pezzo musicale prima di eh, ricominciare con eh, il fracking Radio Onda Rosso 87.9 in FM As I walk this home.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 Questions posed about solutions And in my realm of indecision Finally I feel as though I can't see something And though this becomes a flashing, I can't revisit without rehashing really When I'm stuck in where I created fear I cannot fix myself for me And starting to understand 27 9 in FM Radio Onda Rossa Entropia massima stiamo parlando dell'orrendo fracking dunque in Italia c'è stata una decisione parlamentare o meglio di una commissione la commissione ambiente della Camera lo scorso 20 settembre che ha eh, diciamo fatto preso una decisione positiva anche se non eh, si tratta di una cosa definitiva eh, viene presentata come mh, da alcuni articoli che trovate su internet come un, un no no dell'Italia al fracking in realtà leggendo la, il testo della della risoluzione della commissione le cose sanno un po' diversamente ehm, e cioè non è proprio un no eh, definitivo ma è semplicemente una richiesta di eh, misure di analisi e di eh, verifiche precedenti e dopo aver elencato appunto in questa mh, risoluzione tutta la quantità di eh, schifezze che vi abbiamo letto prima eh, quindi tutti questi eh, composti chimici eh, tossici e cancerogeni eh, dopo aver ricordato l'inchiesta fatta nelle 177 pozzi dell'Ohio eh, che hanno dimostrato la correlazione tra la fratturazione idraulica e il determinarsi di eventi sismici Eh, dopo aver ricordato che l'azienda internazionale per l'energia in un documento del 2012 ha eh, rilevato i problemi dovuti all'eccessivo sfruttamento di questi eh, idrocarburi, anche la Commissione Ambiente e il Parlamento europeo nel luglio del 2011 ha eh, analizzato il pericolo del fracking a cominciare dalla contaminazione delle falde acquifere sotterranee e superficiali. e eh, la conclusione però della eh, ecco mh, viene ricordato, scusate, ancora che nel il 15 giugno 2011 il Parlamento francese ha approvato una legge, quindi un atto molto più forte, che vieta ogni tipo di attività legata allo sfruttamento sul territorio nazionale di giacimenti di gas non convenzionali con la tecnica della fratturazione idraulica, compresa ogni forma di sperimentazione. Eh, quindi eh, diciamo è l'unico grande paese per ora eh, quanto ci risulta che ha, ha legiferato contro il fracking mentre nei paesi eh, bassi eh, è avvenuto il contrario, eh, sono, sono state fatte molte trivellazioni e hanno scoperto che il numero dei terremoti è aumentato di 5 volte rispetto al decennio precedente eh, anche se eh, la produzione di gas è raddoppiata, quindi qualcuno ci ha guadagnato molto. E ora eh, questa commissione, torniamo al 20 settembre del 2013, la commissione ambiente mh, della, eh, della Camera ha impegnato il governo, il governo dell'allora primo ministro Letta, a promuovere l'istituzione di una commissione tecnico-scientifica al Ministero dell'Ambiente. E della tutela del territorio e del mare composta da esperti di comprovata e elevata professionalità appartenenti anche alla comunità internazionale e eh, per, per fare che cosa? Eh, per eh, valutare i rischi connessi all'attività di esplorazione con la tecnica del fracking compresa la sperimentazione quindi a, mh, impegna sempre il governo a sospendere ogni autorizzazione integrata ambientale in corso d'esame anche quelle future eh, per progetti di ricerca di questo tipo fino a che non saranno riferite al Parlamento le valutazioni e le risultanze conclusive del lavoro della commissione ora non sappiamo se la commissione ha, è stata costituita né tantomeno meno sappiamo se mh, ha fatto dei eh, lavori ma in realtà eh, questo questa decisione questa risoluzione eh, della commissione non è eh, impegnativa non è tassativa per il governo quindi in realtà la possibilità di eh, fare il iniziare col fracking anche in Italia non è affatto scongiurata quindi è assolutamente necessario continuare a vigilare allora Adesso, come vi avevamo promesso, eh, facciamo una eh, corrispondenza con eh, l'Associazione a Sud. Vediamo se sono in onda. Pronto? Eccomi qui. Eccoci. Ciao Marica, ben trovata. Grazie. Bentornata. Allora, non so se hai potuto sentire la prima parte della trasmissione. No, mi sono collegata giusto appunto adesso. Va bene, allora io ho ricordato alcuni aspetti tecnologici di questa eh, appunto di questo mh, orrendo fracking, eh, par parlando in particolare degli inquinanti tossici e cancerogeni eh, di tipo chimico che vengono mescolati appunto all'acqua per ottenere a tantissima acqua per ottenere la eh, fratturazione di queste eh, di queste rocce e quindi ricavare sia il petrolio che il gas e E poi eh, ho eh, ricordato questa mh, decisione della Commissione Ambiente della Camera del 20 settembre scorso, qui in Italia, che è stata presentata dalla stampa in modo mh, abbastanza trionfalistico. Leggevo un articolo su internet, appunto, Fracking, l'Italia dice ufficialmente no. E, e, purtroppo, leggendo il testo, è molto di meno che non si tratta di una legge come quella approvata in Francia nel 15 giugno del 2011 che vieta su tutto il territorio l'uso di questa tecnologia anche a livello sperimentale molto più modestamente la Commissione Ambiente della Camera ha chiesto al Governo di istituire una commissione di esperti per valutare le possibili conseguenze quindi siamo molto lontani da un divieto di questo tipo la terza cosa di cui mh, volevo parlare eh, con, con te o con voi è invece il, come sta procedendo a livello europeo la questione, in particolare eh, partendo dalla decisione del 22 gennaio scorso della Commissione europea della raccomandazione per i principi minimi da ehm, rispettare per l'estrazione del gas di scisto. Quindi già dalla definizione si capisce che non è affatto vietata per la Commissione europea la tecnologia del fracking, anzi... Sì, in effetti in Europa non c'è una normativa organica, per cui alcuni paesi, come ricordavi, hanno poi a livello nazionale deciso invece per l'esclusione di questa pratica che come vi dicevi avete ricordato anche stasera è molto contaminante, è pericolosa anche dal punto di vista della stabilità geologica e prevede un utilizzo di quantità enormi di acqua con eh, tra l'altro molti agenti chimici particolarmente contaminanti, quindi in Europa non c'è una eh, direttiva o comunque una normativa vincolante che impedisca questa pratica, inoltre in questo momento c'è un ulteriore motivo di allarme da parte dei movimenti del dei territori che già vivono estrazione di idrocarburi, quindi di petrolio e di gas e che guardano, seppur in Italia non è ancora un rischio conclamato, a questa pratica come un ulteriore nuovo pericolo. questo allarme di cui appunto parlavo è rappresentato da un trattato, da un accordo di partenariato transatlantico che in questi mesi l'Unione Europea sta negoziando con gli Stati Uniti d'America, che prevede una serie di, eh, di norme eh, di cui si conoscono i contenuti generici, perché peraltro le negoziazioni sono segrete, per cui non c'è la bozza negoziale completa, tra cui eh, spunta anche appunto la questione del gas discisto e l'adozione la, diciamo di questo accordo che per il momento è ancora appunto in negoziazione di cui non si conoscono i contenuti specifici come ricordavo prevede che ad esempio la pratica del fracking eh, sia in qualche modo tutelata dalla legge per cui le compagnie estriattive eh, che eh, Non possono utilizzare questa tecnica in alcuni stati, potrebbero chiedere dei risarcimenti a questi stati. Chiaramente è una norma che. Bisognerebbe conoscere approfonditamente e poi bisogna capire appunto a che livello, a che a cosa approda poi la quella negoziazione per questo trattato, ma sicuramente se si andasse in questa direzione si violerebbe palesemente il principio di precauzione sancito dall'Unione dall Europea. E questo contenuto che riguarda specificamente il gas di scisto è soltanto uno dei punti che il Trattato transatlantico tocca e che riguardano temi molto diversi tra loro, dal lavoro alla sicurezza alimentare. Eh, brevetti, alla finanza e che davvero stanno allarmando in queste settimane eh, diverse realtà sociali, organizzazioni, sindacati di tutta Europa perché davvero in gioco c'è moltissimo Ecco, questa mh, alcuni paesi appunto europei eh, hanno deciso di invece utilizzare questa tecnologia abbiamo citato la, la Polonia ma anche la Romania e anche il Regno Unito Eh, poi anche i Paesi Bassi hanno aumentato grazie a questa tecnologia hanno raddoppiato addirittura la produzione di questo gas quindi in qualche modo si sta facendo strada per ragioni economiche, per ragioni di autonomia energetica o di pagare meno la bolletta energetica eh, questa tecnologia come al solito la tecnica mh, nei confronti dell'opinione pubblica è la stessa eh, sempre in questi casi si tende a minimizzare i rischi, si magnificano eh, gli, le caratteristiche della tecnologia che è assolutamente supermoderna, si Si, si garantisce che non ci sono eh, ricadute negative e poi dal lato invece legislativo si punta ad annacquare qualsiasi possibile eh, limite eh, deciso dalle, dalle autorità eh, di questo o di quel paese ecco, qui eh, cito anche eh, tra gli altri paesi che si sono uniti a questa a questa nuova, questo nuovo Eldorado energetico anche la Repubblica Ceca e l'Ungheria e quindi i governi eh, ovviamente spalleggiati eh, cioè i governi spalleggiano le grandi eh, multinazionali dell'energia eh, e ancora di più ripropongono questa, eh, questo legame eh, a senso unico per cui chi decide della sorte di interi paesi eh, sono appunto eh, questi questi attori economici superpotenti che spesso hanno dei bilanci superiori a quelli di interi stati. Volevo anche mh, dire riallacciandomi a questo grossissima questione del trattato transatlantico eh, che rischia di passare sopra alle leggi e anche a costituzioni di eh, di tutti i paesi, una sorta di di super legge eh, transatlantica che del profitto che quando eh, vengono costituite queste eh, mh, non questi tribunali ma queste specie di corti di giustizia eh, che devono decidere delle, delle controversie tra eh, le imprese e gli stati ebbene eh, loro eh, a loro piace vincere facile come dice un, un noto slogan del gioco eh, d'azzardo e eh, cioè all'interno di queste eh, vengono scelte delle persone finché date, eh, sono addirittura spesso degli avvocati di queste grandi multinazionali che devono decidere nelle controversie tra stati e aziende, indovinate un po' chi, chi vincerà di queste, di queste um, controversie, Cioè um, è veramente anche una presa in giro dello stesso diritto che normalmente è quello del più forte, ma eh, insomma in questo caso è proprio una cosa uh, sfacciatissima direi. Assolutamente sì, infatti tra gli obiettivi di questo negoziato c'è anche appunto la costituzione di un organismo che è un vero e proprio arbitrato di, per la risoluzione delle controversie a cui fondamentalmente le aziende possono appellarsi contro i governi per appunto mancato profitto. Quindi questo in maniera molto pericolosa eh, eh, sorpasserebbe ogni regolamentazione che riguardi i diritti sociali Eh, i diritti ambientali e quindi insomma è sicuramente uno un altro dei punti molto molto contestati di questo negoziato in atto. Tra l'altro c'è anche diciamo, un un profilo di di cronaca perché nei prossimi giorni mercoledì e giovedì quindi il 26 e il 27 ci sarà in Italia il presidente degli Stati Uniti Obama Per cui tra le altre mobilitazioni previste, le realtà che promuovono la campagna Stop TTIP Italia si, si mobiliteranno in questi due giorni e in particolare il 26, quindi mercoledì ci sarà un presidio la, la mattina. Eh, sotto la Commissione Europea la rappresentanza della sede de, della Commissione Europea in Italia che è a via 4 novembre proprio per chiedere all'Europa di intanto stralciare questo trattato e poi di migliorare anche molti, molte delle sue normative rispetto ad alcuni temi come ricordavi ad esempio anche la strategia energetica europea ha molti, molti limiti non soltanto per quanto riguarda le pratiche estrattive quindi il fatto che non esistano dei reali di, disincentivi alle energie fossili ma anche la colpa di aver eh, incluso all'interno della definizione di rinnovabili non soltanto energie non impattanti, ma anche energie... Eh, che non so, ad esempio gas da discariche piuttosto che biomasse e biogas che in molti casi invece seguono una logica speculativa e non di sostenibilità eh, ambientale. In ogni caso in questi due giorni l'obiettivo principale sarà appunto di denunciare questo trattato di cui si sa veramente molto poco, non si parla e quindi questa mobilitazione aiuterà in qualche modo anche a squarciare il velo di, di silenzio che attorni a questa iniziativa che invece soprattutto in una fase in cui si va ad elezioni europee dovrebbe tenere banco, dovrebbe essere eh, nella cronaca politica quotidiana invece rimane un po' compito di, di, de, della società civile eh, fare un'informazione reale su quanto è in gioco in partite come questa. ecco io ti ringrazio anche di aver ricordato questa iniziativa che ovviamente Radio Onda Rossa seguirà eh, in diretta con corrispondenze varie e grazie quindi a voi ci risentiremo ecco, al più tardi fra un paio di giorni va bene, Ciao. buona serata, buona grazie. continuazione in Berlin By the wall You were five foot Ten inches tall It was Very nice Candlelight And Dubonnet on ice We were in A small cafe You could hear the Guitars play It was very nice Hasn't had that much fun yet It was very nice Hey honey, it was paradise You're right And I'm wrong Oh baby diretta 87.9 in FM Radio Onda Rossa questa entropia massima per concludere questa trasmissione sul fracking questa seconda puntata su mh, questa tecnologia devastante e dunque eh, il 22 gennaio scorso a Bruxelles c'è stato eh, questo che è stato definito dai movimenti contro il fracking in mercoledì nero dell'ambiente Perché? Perché la Commissione europea, dopo aver promesso un quadro normativo che regolasse la fratturazione idraulica, ha deciso, sulla spinta di alcuni paesi, in particolare Romania, Polonia, Ungheria e Regno Unito, di elaborare soltanto alcune raccomandazioni prive di qualsiasi potere legislativo. E nonostante che i cittadini europei, c'è stato un sondaggio nel marzo del 2013, eh, si siano espressi in modo fortemente contrario, per il 64% contro l'uso di questa tecnologia. E la, eh, anche al di fuori dell'Unione Europea, in vari paesi, come Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, ma anche India, Messico, Argentina, Sudafrica, Tunisia, eh, l'opposizione eh, popolare sta eh, crescendo, ma la Commissione Europea. è evidentemente controllata dalle lobby eh, del settore energetico e quindi si fa volentieri indirizzare se non proprio corrompere. Ora queste raccomandazioni, eh, ripetiamo, sono di eh, tipo eh, un, un consiglio se volete seguitelo, se non volete pazienza e anche la valutazione di impatto ambientale e, eh, il, viene messa in discussione dagli accordi di cui eh, parlava prima Marica al telefono, dagli accordi transatlantici per creare questo grande libero mercato, libero soprattutto dalle regole che possano eh, tutelare eh, le persone e l'ambiente. Eh, tra eh, Stati Uniti e Unione Europea mm, la, mm, voglio leggervi il documento che è stato inviato, una parte ovviamente del documento che è stato inviato da moltissime eh, organizzazioni non governative, dalla rete No Fracking, Fracking Europa alla eh, commissione eh, appunto, che in pratica è il supergoverno europeo eh, per eh, un'inversione eh, di rotta Eh, eh, sono elencati sei punti, vi eh, leggo eh, soltanto questi ricordando che appunto attualmente nell'Unione Europea non viene garantita una valutazione di impatto ambientale obbligatorio. E, e quindi eh, se non è obbligatorio vuol dire che è consentito anche farne a meno eh, nel caso di questa tecnologia è eh, veramente una eh, non azione eh, di, di tipo criminale dunque eh, i motivi principali per cui ci opponiamo a questa tecnologia sono 1. questa industria di estrazione per operare richiede un massiccio sistema di condotte stazioni di pressione e nodi di trasporto questo porta inevitabilmente a fughe di metano che diversi rapporti indicano eh, con perdite comprese tra il 4 e l'11% del volume totale eh, come effetto serra il metano è 86 volte più potente del CO2 cioè dell'anidride carbonica su un orizzonte temporale di 20 anni il che rende questo tipo di produzione ancora più dannoso per il clima eh, dello stesso carbone Punto 2. Le tecniche di estrazione avrebbero impatti, impatti distruttivi e irrevocabili sugli ecosistemi e sugli ambienti locali. 3. Questi progetti di estrazione eh, richiedono una quantità sproporzionata di risorse primarie fondamentali: terra, acqua, aria. 4. Poiché l'industria richiede un vasto numero di veicoli per il trasporto, questi progetti graveranno anche come oneri secondari dell'economia dell'Unione Europea, quali l'ammortamento delle infrastrutture pubbliche... Strade, ponti, ferrovie, eccetera. La maggior parte delle strade pubbliche nell'Unione Europea non sono progettate per sopportare il peso di questi super camion o super treni che eh, vengono realizzati dall'industria, soprattutto nelle zone rurali. Quindi molti abitanti sarebbero colpiti direttamente da questo tipo di eh, traffico eh, aggiuntivo, eh, tra l'altro anche eh, di sostanze pericolose. Punto 5. La promozione politica di questa attività contraddice completamente il crescente bisogno, politico, bisogno locale scusate, di sistemi economici basati su patrimoni naturali e culturali e sulle energie rinnovabili. Punto 6. Ultimo punto. Questa attività crea un'industrializzazione su larga scala che ha un impatto massiccio sulla pianificazione regionale e interessa una vasta gamma di aree densamente popolate e l'ambiente. Eh, zone sensibili come già si è verificato negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. E eh, la Commissione europea ignora appunto queste fa finta di ignorare, non, non sono così sciocchi. e ignoranti eh, fa finta, non, appunto, non tiene conto di eh, queste cose per ehm, non contrariare le eh, grandi aziende, abbiamo visto che l'energia è un grosso affare, lo sappiamo e quindi, eh, visto che la produzione aumenta molto, visto che gli Stati Uniti sono diventati addirittura esportatori di energia, dopo che per decenni erano stati importatori, è chiaro che si tratta di un affare molto ricco, ma Come abbiamo detto l'opposizione sta crescendo e nel nostro piccolo con, queste, con questa trasmissione stiamo cercando di dare il nostro contributo come eh, organo di informazione e controinformazione Termina qui la trasmissione di oggi di Entropia Massima. Eh, vi diamo appuntamento come al solito al lunedì prossimo alle 20.15. E e salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, e eh, come sempre la sigla.